Det här är Ekonomi lördag med Britta-Lena Ekström. När bankerna fryser till is av rädsla för varann, när bilbyggarna drar ner på takten, när det är trångt i butikshyllorna och när du och jag drar oss för att handla. Är det då dags att gå på teatern, på konstgalleriet eller sjunka ner i biosalongens mörker för att förstå vad som händer och har hänt? Kort sagt, hur gestaltas finanskrisen av utövarna i kulturbranschen? Det är ämnet för idag. Och med hjälp av tre gäster så hoppas jag få några svar på de här frågorna. Men först ska jag vilja fråga er om finanskrisen skildras överhuvudtaget i till exempel filmen. Helena Lindblad, filmredaktör på dagens nyheter. Ja, det finns ju visst tröga till filmen så att vi ser ju inte riktigt några filmer som inga, inga dramer i alla fall. Som så här tydligt gestaltar det här. Men inom dokumentärfilmen som ofta är ganska snabb så tänker jag direkt på Michael Moore som ju har varit snabb med sin capitalism a love story som premiärvisades i Venedig och som har premiär ganska snart här i Sverige. Och, man kan säga att det är och slags... du har sett den? Nej, tycker... jag har inte sett den. Jag har läst om den och sett klipp och så men jag har ju sett alla andra Michael morris filmer. Jag kan föreställa mig livligt hur den ser ut. Men man kan säga att han går nu, han, det är som en slags roundup av det han har gjort. Han började ju med Roger and Me i sin hemstad Flint, Michigan där som handlade om bilindustrins nedgång och fall. Och nu är han tillbaka och han ställer frågan: Är det inte så att den älskade kapitalismen USA faktiskt är genuint antidemokratisk? Och sen, sen är det väl så att Oliver Stone planerar eller har redan börjat göra en uppföljare till Wall Street. Ja, han håller faktiskt just nu på att spela in vad jag har läst mm. i New York. Och eh, jag tror att här kommer vi se en reformerad Gordon Gecko som vill göra avbön. Det låter spännande. Filmfestivalen är Cannes och Venedig. De visade mörka krisfilmer, sa du till mig när jag pratade med dig här häromdagen. Vad handlar det om? Ja, om man tittar på kan, så var det till exempel Lars von Triers Antichrist som är ju en superkrisfilm i en relation. En annan stor film av en fransk vet som heter En profet som handlar om eh, kriminella. Eh, och Den filmen som vann det vita bandet av Mikael Hannicke är en historia om förkrig, alltså, kring ett mörkt drama under andra världskrig, första världskriget. Förlåt. Mm. Men det är inte säkert att det finns en koppling till lågkonjunkturen och finanskrisen. Nej, men i Venedig var det samma sak. Alltså vad man kan säga att, att det brukar på något sätt ändå stämma. Även om filmerna är producerade före så, så det finns en känslighet i filmen tror jag. Jasenko Selimovic, tills för några dagar sedan chef för Radioteatern inom Sveriges Radio. Vad är ditt svar på frågan om finanskrisen visar sig på scenen? Jag tror att jag kan ge samma svar som Helena gav- nämligen att teater, även teater är lite trög och det kommer lite sent. Vi, vi ser första pjäserna komma nu. I London har nu David Hare i veckan premiär på sin pjäs om finanskrisen. Några har kommit upp i Tyskland. Vi har fått på radioteterna några förslag för, som jag tittade på några år sedan- som handlar om det, nyskrivna pjäser. Men... Man ska nog särskilja det som folk försöker skilda och det som är finanskrisen. om verkligen de här pjäserna kan förklara krisen, det är en det är ett stor frågetecken. tecker. Han, han säger själv i intervjuer inför premiären som var här om dagen i London att han, först, han har ju försökt att förstå. Han har intervjuat massor med bankfolk och läst mycket och han, han tycker det är obegripligt nästan. Ja, alltså det, det där är en, en stor fråga. Eh, hur förstår man finanskrisen genom att intervjua människor genom att läsa balansräkningar? Jag är djupt övertygad om att finanskrisen förstås mycket mera genom att förstå vad som står i balansräkningar i olika banker, i olika kreditinstitutioner. Eh, och där någonstans uppstår också problemet att kopplingar till konst blir väldigt ytliga och blir väldigt eh, eh, otillräckliga kan man säga. Är det alltid alltså så? Jo, det tror jag. Särskilt i det här fallet. Alltså, eh, inadekvat kapitaltäckningskrav är förmodligen det rimligaste förklaringen till den här krisen. Det har inte framkommit någonstans för att folk kan inte ens kan stava till det. Och det är svårt att prata om detta. Hur, hur pratar man om vad är kapitaltäckningskrav i en bal balansräkning av en bank? Alltså, och, och naturligtvis, det förvandlar krisen till någonting annat. Ger den en mänsklig ansikte, mänskliga... Figurer som driver den och sen blir det populism. Vi har haft den här berättelsen eh, väldigt många år har vänstern själv på direktörer och höger försvarat dem. Eh, någon gång under 80-talet eller 90-talet kom högen på varför skulle vi försvara bankdirektören? De kan väl få skäl av oss också. Så nu försvarar inte ens högen bankdirektör utan också de ställer där och så har vi alla enats om att orsaken till krisen var girighet vilket naturligtvis inte stämmer. Ingen allvarlig rapport om finanskrisen pratar om girighet. Men det är populistiskt och det är bra det är lättköpt och det, går, det rullas ut. Är dramatum, populistiska då? För om tre veckor så har man faktiskt premiär på Molières, den girige. Och det kommer att hållas en debatt om girighet och bankbonusar. Det vet jag inte, ingen aning. Jag har inte sett en pjäsen. Det är i Men det är väldigt svårt alltså att, att förstå det här. Finanskrisen ska skiljas i konsten kan skiljas den mänskliga effekten. Hur människor drabbas av den, eller hur människor var på något sätt... Involverade i det. Men det förklarar inte finanskrisen. Det förklarar den mänskliga aspekten av den. Och finanskrisen handlar om någonting helt annat än det här som vi pratar om nu. Och jag skulle väldigt gärna undvika det där lätta glidningen över till. Någon slags girighetsförklaringen som nu börjar bli väldigt legitim. Det är slags, vi alla är som nu skickar till och med G20-pressmeddelande att girigheten var, var en av orsakerna till krisen. Man Men det är så här, ju inget nytt ju egentligen. Man säger, Gordon Gecko sa ju 1987, ja. greed is good, sa han i Wall Street. Ja. Och, och det då... blev ett slags och sen blev Det så det handlade om insideraffärer och som sen blev en stor debatt. Men det var ju gjord som en satir egentligen. Men Oliver Stone tror inte jag hade väntat sig- att det skulle bli så exakt ändå skildring av en tidsanda. Vi ska byta land för ett ögonblick. Men vi håller oss till Europa. Mikael Jönsson, du är med oss på telefon ifrån Paris. Välkommen. Tack så mycket. Du är Sveriges kulturrådare och där också chef- för det svenska kulturinstitutet. Ja. Vad ser du på scenerna eller i konstgallerierna i Frankrike- jag har nog med, jag ser inte Man vet inte om det förklarar krisen eller om det tar upp mer mörka teman som människorna upplever eller känslorna. En spännande utställning det är ju den graffitiutställningen som var på, på Fondation Cartier till exempel som gick upp här under, under sommaren som har varit jättespännande. Och, och man, man ser en annan uttryck för mig, vet Kan inte. du berätta något kort om vi som alltså, inte har sett den? Det är alltså, man har flyttat in graffitin i ett ordentligt konstgalleri i Fondation Cartier där, där de har fått fritt utrymme. De målar på, på, i toaletterna, i gånger, alltså, taggar. Och, ja, de, och det, det är väldigt det kommer att tas bort sen men det, det, det är väldigt förgängligt. Och det, jag tycker att det, jag tyckte, för, för mig var det en spännande del att se och även i Saint-Louis nu. –täcks in av, av ett graffiti runt om hela Yves Saint-Louis. Det är det här uttrycket att det är nånting annat som, som trycker på. det är Människor reagerar, det är någon reaktion mot, mot strukturer som finns. Jag tycker det känns... Jag, för mig var det väldigt spännande. Samtidigt som det inte är någon enkel sak. Där. Det är en demonstration från gatan som ändå tas in i fina konstalongerna. Det är också komplikationer i hela. Den franska kulturkonsumenten, hur märker han eller hon av– här, I Frankrike har det ju varit redan diskussion redan innan, framförallt diskussionen kring det här med intermittende spektakl som har varit en jätteproblem i, i, i en slags anställningsform. Så det här har ju kulturen diskuterats väldigt mycket, men däremot har ju kulturen fått en central del också i krispaket. Hur då? Ja, Frankrike har satsat på kulturen i, när man har gått in med krispaket. Här har man inte bara satsat på bankväsendet eller bilindustrin, utan här har också kulturen varit inkluderad. Man har satsat mycket på renovering av historiska monument, utveckling av regionala projekt som har att säga, funnits i pipeline som man har velat att dra, dra igång, eller nya större satsningar, som till exempel Pallet de Tokyo som gör en får ett uppdrag för samtidskonsten att finnas på plats. Att de, de får en möjlighet och det är, det är mycket pengar vi pratar om. Det 2009 var det tillskott på rundatal hundra miljoner euro i det här krispaketet. Hur ser det för, ut i grannländerna till Frankrike till exempel Spanien? Det som jag tycker är spännande i diskussionen, jag är ju själv utbildad i ledarskapsfrågor just nu i Spanien och den skolan som har samarbetat mycket med Harvard, de diskuterar själv vad har de här ledarskapsutbildningarna för ansvar, som alltså utbilda företagsledare i, i diskussionerna med vilka typer av, av framtida ledare bildar vi? Vad är det för etik, moral eller vad är det för, för syn på samhället som man jobbar fram? Jag sänker du nickar, instämmer Absolut, det. Absolut, det här diskussioner har fått i Financial Times för kanske ett år sedan sedan en, ett år sedan tillbaka mm. och den är absolut vä väsentlig diskussion. Vilka MBAs de diskuterade i Financial Times var diskussionen framför allt mm. det här Master of Business Administration ja. de tvååriga eller ettåriga utbildning, ledarutbildningar och det var en, en stor diskussion. Hur, hur förhåller man se till det faktum att väldigt många människor går den och hur utbildar man vilken etik kan man utbilda människor i innan de går in och lär sig alla de där väldigt farliga saker som i slutändan i det här fallet fäll på oss medborgare, skattebetalare. Som, som det är vi som, som i slutändan fick betala det här. För där kommer man också in i den här diskussionen. Är kulturen, ska den ses som en real instrumentellt verktyg för tillväxt eller ska kulturen, finns det en egen ekonomisk faktor i för kulturen? Mm. Och, och där kommer man in i, i två parallella spår och Kanske de kan samverka på ett bra sätt att, Hänger de ihop? Eller är de helt bara, ska kulturen bara vara rent instrumentell? Och det, jag tycker det är spännande diskussioner som, jag, menar, jag ser också en positiv eh, diskussion I det här med att kulturen nu ändå diskuteras kopplat till ekonomi Under franska ordförandskapet förra eh, hösten var det var ett stort seminarium kring kulturekonomi. Hur man ser att näringslivet blir mer och mer kulturellt. Och kulturen blir mer och mer kommersiell. Eller mer och mer, och mer ekonomisk. Man tittar på samproduktioner. Effektivitet i produktionerna för kulturen. Festivaler som blir... Man tittar väldigt kvantitativt. Och det, samtidigt som näringslivet och tittar på kvalitet, förpackningar, utveckling, kreativitet. Alltså, är det två monster som börjar närma sig varandra? Eller är det... Jag vet inte. Jasenko, du nämnde tidigare David Hells i London, nyskrivet för teatern. Här hemma i Stockholm var det också premiär för ett par veckor sedan, nämligen den 15 september. Det var den dagen då investmentbanken Lehman Brothers kollapsade och det handlade om stadsteatern. Stadsteatens pjäs Stadsteaten Bank- en revy om vår tids värsta finanssoppa. Ja, och regissören är en av manusförfattarna- han heter Johan Hult och han säger så här- om tidsandan för 30 år sedan och idag- på 70-talet när det ju var ganska mycket rekord och det stod ganska bra till med samhällsekonomin och allt gick framåt och gjordes det så väldigt skarp och arg i politiskt teater. Medan under en sån här period när det är liksom kris så är det väldigt tyst i övrigt på teaterstena. Tyst eller inte? Vad säger Jag sänker om det? Jag, jag kan inte uttala mig om föreställningen vill inte heller göra det för att jag inte sett den men jag tror att den här kopplingen är lite påhittad. Jag tror att 70-talets radikala politiska teater hör ihop med tidsandan mycket mer än den tillväxten som Erik påstår att det har funnits där. Framförallt i 70-talet fanns det två stora oljekriser som skakade världen grundligt. Så utifrån den idén så, så tror jag inte att det stämmer riktigt men det, att, att det finns politisk teater idag där det ser annorlunda ut är sant jag tror inte att den är lika plakataktig som det var tidigare men jag tror att det finns en intressant politisk teater som är intelligent framförd men om den nu är mer sofistikerad kanske då än tidigare betyder det att vi kanske inte ser den lika tydligt märker den? Ja, eller att det inte syns på samma Nej. sätt. Folk står inte med banderoller och pratar om det- och står på demonstrationerna i det. Och det är det som vi kräver av konsten nu för tiden. Konsten ska komplicera och visa oss bägge två sidor- eller alla tre, helst fyra. Vilka än må sidor, hur många det må finnas. Den idén att konsten ska propagera någonting- har vi även gett tack och lov. Men skådespelare och konstnärer och filmmakare- ska ge sig in i den politiska debatten- Alltså 60- och 70-talets politiska film ser man inte riktigt så. Alltså man ser inte en politisk film idag. Men, men däremot så ser man ju en, tycker jag, just nu en väldigt samtida och ganska starkt civilisationskritisk ung svensk film som vill liksom på något sätt borra i det här. Vad är det att vara människa och hur lever vi tillsammans och hur ser våra relationer ut både till varandra och till så att säga, samhället? Eh, vad har vi kommit fram till? Syns den konstnärliga gestaltningen för lite- eller är det helt enkelt så att den- ser ut på ett annat sätt- så vi kanske har svårare att spåra den. Helena? Jag tror att vi kommer se tydligare uttryck- eh, av det som har hänt under året- och förra året i konsten- i filmen på andra ställen tydligare. Men jag väljer mig lite mot det här- som vi har pratat om att- att konst ska förklara- finanskrisen. Alltså konst kan aldrig förklara. Den kan tolka- och ge oss ett verktyg för att förstå vad som, lite vad som har hänt- och hur man känner, hur man reagerar- och hur samhällsklimatet förändras. Och för att fylla på det, jag håller helt, helt och hållet med- konsten kan inte förklaras, kan inte heller förklara. Det Det ska förklaras på andra sätt. Och, och... Men det ska få oss att förstå? Ja, vi... det ska få oss att förstå den, hur det känns att vara utsatt- eller vara en del av det. Men det är något helt annat än att förklara för, för finanskrisen. Men jag håller också, för att fylla på det du sa- kan man säga konstens uppdrag är inte heller att propagera. Jag vänjer mig också på den idén att konsten ska ha någon uppfattning om hur det borde vara. Så konstens uppdrag på samma sätt som det inte ska förklara, den kan, den kan förklara hur olika aspekter av ett fenomen ser ut. Mm. Men jag måste förstå alla aspekter lika väl. Jag måste förstå alla delar lika väl. Jag måste förstå de som är skurkar lika väl och tycker precis som de menar ena stunden, medan jag i andra stunden tycker att som, som huvudperson eller var. Alltså den, den förenklade idén om att konsten ska bara ge oss en idé om vilken väg vi ska gå, den hoppas jag verkligen vi har övergett. Den, den, den tar jag för givet att vi har gjort det. Jag är inte säker att vi har gjort det. Nej, eller ge nej. oss det konkreta svaret på frågan. Utan snarare våga ställa de här frågorna. Att vi, att vi går vidare i vårt tankesätt. Att vi får nya frågor och går vidare och utvecklas sig själv i vårt tankesätt. Jaha, det kanske, det kanske är så. Det kanske är därför jag tänker som jag, eller reagerar som jag gör. Att man vågar sp spinna på. Ge lite nytt, nytt blod i omloppet på något sätt. Jag vet inte. Om vi ska prata lite grann om branschens kultur en stund. Hur går det för den? Står det till med kulturbranschen, Helena Lindblad? Den internationella filmbranschen- har ganska stora problem. Jag såg siffror från att det är 50% nedgång- på filminspelningar i Los Angeles. Mycket stora projekt, internationella projekt- skjuts uppenbarligen på framtiden- på grund av finansieringsproblem. De stora festivalerna- har sett en stark nedgång. I Cannes var det 30% mindre köpare- och säljare än vad det brukar vara. Men tittar man på Sverige- så har jag. Kollat upp lite och det, vi har ju inte så mycket så här privat kapital faktiskt i filmbranschen. Eh, alltså stöd, stödmedlen är intakta så att säga. Så det påverkar inte så otroligt mycket. Men jag hörde en, en producent som sa att som har jobbat med, med riskkapital säger att det finns, finns investerare som säger att det är bättre att investera i film idag än, än på börsen. Att man är säkrare sätt att få tillbaka pengarna. Men jag tror att det gäller en viss typ av film, en stor publikfilm, andra inte. Biobranschen går väldigt bra, säljer mycket biljetter. Samtidigt så går rätt mycket kvalitetsfilm ganska dåligt. Så kan man säga. Det är väl ofta så också att som, som bidragsbudgeter som vi får från statliga medel- de baserar sig på tidigare år tidigare år in, års inkomster. Jag tror att vi kommer nog att se en, en dipp i, i kulturens budgetar två år framåt, ett år, två år framåt. Att man, man ser att det blir en fördröjning där av effekterna. Jag håller helt med och det finns en, en tidsfördröjning av, av de effekterna också. Ett, ett problem det är det så mycket Eh, statligt beroende eller, eller offentliga medelberoende kultur. Absolut. Men jag skulle inte vilja satsa mina pengar hos den där människan som skulle idag satsa på film istället för börsen. <laughs> jag skulle inte ge honom mina pengar att säga, i alla fall. Jag inte det. Nej, men det. det är, eh, finanskrisen är på det sättet över. Alltså, vi, vi kommer se en eh, börs börsuppgång som kommer bli mycket bättre än film. Film kommer att få sina tidsfördröjning som kommer att skada den i finansieringen framåt. Men man har ju sett tecken redan nu på att sponsring går ner och så vidare. Och det gör den ju nästan alltid i lågkonjunkturer. Så man det inte vara lite orolig då om man är kulturarbetare. Vi har känt det här i kulturhusen eftersom vi jobbar lite grann med, med företag men även franska festivaler känner jag av det, att det. Det är tuffare, de, de skulle vilja, de ser en betydelse som en vits av det, det här kontinuerade engagemanget men att det skulle se väldigt illa ut när man då å ena sidan tvingas skära ner på personal och, och samtidigt satsar på, på någonting annat. Det, det är reaktionerna vi har fått lite. Det fick bli sista ordet i ekonomi ekot lördag och det kom från Paris från Mikael Jönsson. Jag säger också tack till Jasenko Selimovic och Helena Lindblad